Pumptuna bergare gitt bort Aldrig hade slag så han ligger och blör I grus grova slått med busk hytta bona. Det man fick på huvudet så jag tror att han rör Jag drog på mitt fel Hade hade roa Så kom det från Kärbo och började tjoa De vängslas och levde Och bröda och döna Och hej skum hur Och det blev Stammt hängde på att du kan har det staj, så han ligger och brör I är stått i med busk höst man fick på huvudet så jag tror att han dör Med fästen med och där han var skedna Vi stod där bredvid mig och kosa och grina. Men jag lät mig välja och söfusbetälja Och sen ska ni se, tolkesnack, på det blev jag lägger pappret till när är hit Alfred har det släget så han ligger och blör I grusgropa slått, det med buskhytta borna Läppar fick på huvudet så jag tror att han dör Och litar är det slängde och doser är längde Och lagar på drängen, man tar mig och klängde Knivar det flög, så just mitt mellan ögon Sticka ett smukjärn som näta flög upp allt hade har så han ligger och blör I ljuskroppas och med buskhyttar borta man vi på huvudet så jag tror att han dör Och var är min mössa och var är min fickar Och var är perjen jag hade och dricka Allt hade och allt hade på och ett och ett och ett Alfred hade slaj så han ligger och blär I grusgropa slott det med buskhytta bonda Det är han på huvudet så jag tror att han dör Samtidigt har löjare Alfred hade slaj så han ligger och blär I grusgropa slott det med buskhytta bonda Läspartiet på huvudet så jag tror att han dör Chefredaktören för Göteborgs handels- och sjöfartstidning GHT Professor Torgny Segerstedt avlider den 31 mars 69 år gammal Torgny Segerstedt var en av den svenska pressens skarpaste kritiker av diktaturerna i Europa, men också av den svenska regeringens neutralitetspolitik och åtgärder för att inskränka pressfriheten. GHT blev under kriget flera gånger beslagtagen. Torgny Segerstedt orsakar häftiga tyska protester när han vid Hitlers makttillträde 1933 skriver in artikel under rubriken Herr Hitler är en förolämpning. På bio skrattar man åt en hämningslös fars framför Lilla Märta av Hasse Ekman där Stig Järrel spelar en silist i Domkapell och riksdagskvinna. Och äntligen har Sverige fått en egen operettfilm utan importerad komik skriver recensenterna om Nils Poppes roliga film Blåjackor. Den sorgligaste filmen 1945 är Barnen från Frostmofjället. Och den största stjärnan av alla är naturligtvis Ingrid Bergman, som inte alls syns på den svenska filmduken under året. Men hon mottar sin första Oscar för bästa kvinnliga huvudroll i filmen Gasljus från 1944. Dessutom blir hon detta år även amerikansk medborgare. Och en annan Bergman får strålkasta ljuset på sig, Ingmar Bergman.